la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce programul 164 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, iubitori ai oracolului lui Dumnezeu, Vă mulțumim, cum se cuvine, pentru timpul pe care vi-l luați să ne ascultați programele. Noi vă răsplătim aceasta așa cum putem, străduindu-ne să vă prezentăm hrana spirituală cât mai adecvată. Răsplata cea mai mare însă vă este asigurată de Dumnezeul Cerului și al Pământului, care onorează cu mare cinste pe toți aceia care se îndreaptă către el într-un fel sau altul ca să-i asculte cuvântul. Vom pătrunde imediat în lecțiunea noastră de zi, care se găsește la Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 9, de îndată însă ce vom isprăvi de spus un basm chinezesc. În lecțiunea trecută am trecut pe la mongoli, astăzi să-i vizităm puțin pe chinezi. Iată basmul. Se numește Basmaua cercetătorului. Cu mulți ani în urmă trăia în China un bogătaș. Și tot de mult se știe că bogătașii sunt lacom și răi, dar bogătașul ăsta era mai lacom, cel mai rău om din toată China. Femeia lui era tot atât de lacomă și de rea. Și iacă și-au cumpărat și o roabă. Au căutat firește cea mai ieftină roabă cu putință, dar cea mai ieftină era și fata cea mai urâtă. Fiind răi bogătașii, au botezat sluga muță. În casa lor zei una și bună. Mai Maimuță fă curat, maimuță adu, maimuță dă fuga, maimuță dă... De... Într-un rând, pe când stăpânii plecaseră de acasă, poftiți în ospeție, un sărac s-a apropiat de casa lor și-a înălțat mâinile la cer și s-a rugat. Scăpați-mă, mor de foame! Sluga i-a auzit rugămintea și i-a dat drumul în casă. I-a întins un săculeț cu oreș și a zis... Am adunat bob cu bob orezul ăsta din paiele cu care încing cuptorul. Dacă află însă stăpânul că ți-am dat ceva, ne bate pe amândoi să știi. Cercetorul ascuns de grabă orezul în traistă și luându-și rămas bun de la roaba milostivă, i-a întins o băsmăluță trandafirie. Să-ți ștergi fața în zori cu bazmaua aceasta! A grei cerșetorul plecându-se înaintea fetei. În vremea asta s-au întors și stăpânii acasă... Dând cu ochii de cerșetor, stăpânul a prins, a strigat la slugă Cum? Îndroznești să vori un cerșetor în casă? Măimuță murdară! Am să vă bat și pe tine și pe flendrosul ăsta S-a răsucit bogătașul să-l apuce pe cerșetor Dar acesta se văcuse nevăzut S-a înfuriat, zgârcitul și mai aprig A pus mâna pe funia cu care își bătea căinii ținuți în lanț Și a prins a trage în roabă Învan se ruga beata de iertare Bogătașul a bătut-o fără milă Abia în zor și-a venit în fire sărmana și-a adus aminte de băsmăluța cerșetorului și și-a șters fața cu ea. În trei dimineți și-a șters chipul urât cu basmaua, iar în cea de-a patra dimineață, când s-a apropiat de oglindă și s-a cercetat, a dat un chiot mare. Din oglindă o privea o față neînchipuit de frumoasă. Băsmăluța cerșetorului, vezi bine, săvârșise o minune, fata cea urâtă se făcuse o frumusețe. Când și-au văzut roaba, stăpânul și femeia lui nu și-au putut multă vreme veni în fire de răutate și pizmă. Dezvăluie-ne taina și e slobodă, a spus bogătașul cel viclean. Vai, cum a mai bătut inima roabei, era gata să dea totul pentru slobozenii. Și ascultătoare, roaba le-a întins ei băsmăluța trandafirie, povestindu-le cum trebuia folosită. Bogătașii atât așteptau. Au trimis roaba la bucătărie și ca să nu fugă, deși i-au promis robozenia, au dat drumul din lanț la câinea aceea fiuroși. În zori și-au șters bogătașul și femeia lui fețele cu bazmă, așa au adormit buștean. Au deschis ochii abia când soarele era sus și uitându-se unul la altul, s-au năpustit urlând la oglindă. În o s-au ivit ce credeți, două maimuțe urâte și păroase. Au, Ruaba ne-a mințit, a zis bogătașul, am să tai în bucăți, am să dau pradă câinilor să Și Și amândouă maimuțele au pornit către bucătărie. Dar numai ce-au dat cu ochii de ele lătrând și mărâind de zor, câinii s-au năpustit asupra lor. În spaima lor oarbă, maimuțele au sărit pe prichiciul ferestre și de acolo ful și tură peste gard. Atunci câinii au ieșit și ei în uliță, gorind după ele și hămăind. Înspăimântați, și alergau înainte, văzând negru înaintea ochilor. De mult rămăseseră lătrăturile în urmă și ei fugeau, fugeau mereu încercând să scape de la o moarte cumplită. Când și-au venit în cele din urmă în fire, se și aflau în codrul vechi de veacuri, în mijlocul unei cete de alte maimuțe. Acolo au fost nevoiți să rămână până la sfârșitul zilelor. Și acum veți întreba de bună seamă ce s-a făcut cu raba. Ei bine, s-a întâmplat cum nu se poate mai bine. Fata s-a măritat cu un țăran harnic și bun și a trăit fericită cu el până la adânci bătrânețe. Iată și în basmul acesta cum se răsplătesc și binele și răul. Fetița roabă a făcut bine cerșetorului aceluia, care de fapt era un înger al binelui travestit în cerșetor, chiar cu riscul primirii unei bătăi de la stăpâni ei. Dar faptul că a primit să sufere, numai ca să stâmpere foamea unui cerșetor, i-a adus eliberarea ei. Să știți bine, fraților, în ziua veșniciei vom întâlni mulți dintre frații noștri care sufer de foame și de frig acum, iar atunci vom vedea cu mare surprindere că sub masca figurilor lor era chiar Domnul Isus, de citit Matei 25 cu 45. Și atunci vom vedea cu mare amărăciune că ori de câte ori i-am neglijat pe ei, l-am neglijat pe Domnul Iisus sau ori de câte ori vom vedea cu bucurie că ori de câte ori le-am dat ceva, am dat Domnului Isus. Cât despre răsplătirea răului, uitați-vă cum singuri, Bogătașii aceștia și l-au pregătit, prin faptul că dăduse drumul la câini ca să nu le fugă roaba, care îi primăseseră libertatea, dar tocmai câinii aceștia, ați muți împotriva roabei, i-ai izgonit pe ei. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca prin ascultarea mesajului tău de astăzi, să lăsăm să pătrundă noi tot mai mult firea Domnului Isus, care a făcut numai bine, în schimbul la tot răul care i s-a făcut pe pământ, el a făcut numai bine. Din pricina aceasta e și datul nume care e mai pe sus de orice nume. Ajută-ne și pe noi să umblăm în lumea aceasta făcând numai bine și la sfârșit ne întâmpinatul cu binele suprem, viața veșnică împreună cu tine. Amin. Ca Iisus să inima mea, inima mea. Ca Iisus să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 Câteva gânduri pe marginea acestui verset. În textul original în limba greacă, versetul sună în felul următor. În afară de pricină de prostituție, adică atunci când își face o meserie din aceasta, simplu adulter nu este de ajuns ca motiv de divorț. Domnul Isus apără cu toată puterea ceea ce a făcut Dumnezeu la început. El nu poruncește despărțirea chiar dacă femeia este prinsă în păcat. Însă în cazul cel mai greu, când ea și-a făcut o meserie din desfrânare, când își găsește plăcere să trăiască cu alți bărbați părăsindu-și bărbatul, domnul îngăduie despărțirea numai dacă vrea bărbatul. Dacă însă el vrea să o țină mai departe să nu se despartă de ea, atunci, nu numai că nu face păcat, ci din potrivă, îi dă o șansă, îi dă posibilitatea femeii să scape de patimă, ceea ce îl bucură foarte mult pe Dumnezeu. Deci, în niciun caz, Dumnezeu nu vrea despărțire, dar ca să nu-i fie prea greu omului, lasă această portiță deschisă. Prin răbdare și prin dragoste se poate câștiga un suflet dacă, bineînțeles, îi iubești sufletul și nu numai trupul. Mai mult poți să câștigi un suflet prin dragoste și răbdare, așa cum am zis, dacă îi sufletul, decât prin dreptate. Domnul Isus, în legământul cel nou, întemeiat pe jertfa lui, legământul Harului, niciodată nu ne învață să recurgem la dreptate când este vorba de mântuirea unui suflet și totdeauna numai la dragoste și la răbdare. Cine este un copil al Harului, nu poate să trăiască și să lucreze decât așa cum este felul Harului de a fi. Dacă Dumnezeu ne-ar judeca după dreptate, nimeni dintre oameni n-ar mai fi mântuit. Să învățăm de la el cum să procedăm și în problema amintită mai sus. Niciodată! Să nu căutăm despărțirea Chiar dacă una din părți Ar dori din toată inima acest lucru Copilul lui Dumnezeu Lucrează la fel ca și Dumnezeu Adică întinde Mii de posibilități Sufletului căzut Pentru a se întoarce din calea lui cearea Mânia lui Dumnezeu Ține o clipă Dar îndurarea lui ține veșnic Scrie la Psalmul 30 cu versetul 5 Să fim și noi în același fel, dacă suntem copiii lui, cu mare grijă însă trebuie să ne ferim de păcat. În versetul 10, ucenicii care erau martori la discuția dintre Domnul Isus și Farisei, intervin și ei. Citim versetul. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de niciun folos să ca să poți înțelege ce este folositor și ce este nefolositor, trebuie să ai în tine lumina tainică a celuia care le-a făcut și le știe pe toate. Lumina Lui îți dă limpezime ochilor și siguranță inimii. Lumina Lui îți liniștește sufletul și ți-l fericește. Lumina Lui te umple de bucuria adevărului și îți desăvârșește credința. În lumina Lui este viață. Prin lumina lui, vedem lumina spune Psalmul 36 cu 9. Fericit vei fi pentru vecii vecilor dacă îți deschizi toate ferestrele ființei tale ca să-ți o inunde lumina lui. Câte taine vei înțelege atât de bine atunci. Ce ușor vei putea deosebi folositorul de nefolositor? Ce liniști se vor desface bobocii adevărului în tine. O lumina lui Dumnezeu! Biruie-mi toată făptura și stăpânește-mi-o săvârșit pentru totdeauna. Poartă-mă tu de mână peste tot, ca să pot deosebi ce este folositor, să pot vedea limpede chipul dragostei și al adevărului, să înțeleg rânduirea măreață a prea-înțeleptului Creator și să mă supun ei. Ucenicii Domnului Iisus n-au înțeles adâncimea învățăturii lui cu privire la viața de familie, viață care nu se poate strica cu nimic, chiar dacă unul din soți ar fi neînchipuit de rău. Soțul credincios trebuie să-l rabde. În lumina lui Dumnezeu înțelegem marele folos al răbdării în viață de credință. Nici nu există viață de credință fără răbdare. Și rabzi numai ceea ce nu-ți convine, ceea ce te face să suferi. Noi care credem în Domnul Isus, nu ne unim cu părerea păgână care zice Femeia este un rău necesar. Spusă aceasta aparține lui Caton. Ci noi spunem că ea este jumătatea bărbatului, așa cum spune Dumnezeu. Și chiar dacă una din jumătăți este bolnavă, tot este mai folositoare decât fără ea. Ce limpede spune fericitul ironim, zice el, dacă femeia este înclinată beției, certăreață, imorală, risipitoare, însetată, vânturactică, buclucașă, rea de gură, se poate menține? Vrând nevrând trebuie menținută și în această stare însă. Ce știi tu, omule, ce este rău și ce este bine pentru tine? Ce știi tu ce ți este folositor și ce ți este nefolositor? Numai Dumnezeu îți cunoaște nevoile tale. Rămâi încrezător în mâna Lui și El îți va da soare, vânt și ploaie la timp. Dacă te vei ridica să strici ceea ce a făcut El, vei fi nefericit pentru totdeauna. În versetul următor, versetul 11, Domnul Iisus dă răspunsul cenicilor cu următoarele cuvinte. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Nu din excepții se face regulă, ci din legea naturală pe care Dumnezeu a așezat-o în firea lucrurilor. Excepțiile în lucrarea lui Dumnezeu au rostul lor, dar nu devin obligatorii pentru oameni. Dumnezeu nu silește pe om să meargă pe o cale potrivnice orânduirilor naturale, ci, așa cum a așezat el lucrurile la început, așa ne îndeamnă să trăim și să umblăm zi de zi. Păcatul a făcut spărtură în albia râului vieții și l-a abătut din drumul său drept și adevărat. Păcatul lucrează împotriva ferii lucrurilor, de aceea se văd peste tot monștrii atât trupești cât și duhovnicești. Zice fericitul Augustin într-una din scrierile sale, Fecioria trupului aparține unui mic număr de oameni, dar fecioria inimii trebuie să fie a tuturor. Domnul Iisus dă răspunsul cenicilor care au înțeles greșit vorbirea lui cu privire la căsătorie și la rostul vieții de familie. El le spune, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Când Dumnezeu vrea să pună pe cineva într-o slujbă deosebită, îi dă și putere și înțelepciune deosebită și îi creează condiții pentru înfăptuirea lucrării respective la care este chemat. Cui îi este dat, acela poate și primi. Dumnezeu nu pune sarcini pe umerii cuiva înainte de a-i da puterea să poarte acele sarcini. De câte greșeli și dureri ar fi scutită viața noastră dacă nu ne-am avânta în lucruri pe care nu ne este dat să le facem. Și mai ales în lucrarea lui Dumnezeu, nu trebuie făcut niciun pas, nu trebuie luată nicio hotărâre, până ce nu ne este dată lumina și călăuzirea Duhului Sfânt. Cine forțează lucrurile, ajunge la dezastru. Ce avem noi bun, adevărat și frumos de la noi înșine? Totul ne este dat de sus. Orice dar bun este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Scrie la Iacov 1 cu 17. Cu ceea ce ne este dat, facem lucruri frumoase, adevărate și spre bucuria lui Dumnezeu. Cu ceea ce ne este dat, putem sluji cu adevărat la mântuirea sufletelor și la propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Cât ceea ce ne este dat se potrivește cu mersul natural al vieții fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus explică în continuare ucenicilor în versetul 12 gândul acesta spunându-le Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Fameni se numește acela care nu este nici bărbat, ci nici femeie. Sunt femei din naștere, dar sunt și fameni făcuți de oameni prin faptul că s-au supus la operație. Domnul Iisus în niciun caz nu îndeamnă pe nimeni să se abată de la legea naturală stabilită de Dumnezeu și pe care a găsit-o el foarte bună, așa cum găsim la facerea 1 cu 31, ci vrea să ne învețe numai partea duhovnicească. Unii s-au oprit la literă și s-au supus la intervenția chirurgicală, de exemplu, origen. Mai târziu, după ce a primit mai multă lumină din partea Duhului lui Dumnezeu, i-a părut rău de fapta lui. Este și astăzi o sectă, se numește Scapeții, care practică înlăturarea unor mădurare din corp, luând ca bază, în afară de versetul de mai sus, locul din Isaia 56 cu versetele 3 până la 5. Cei care practică literal această învățătură duhovnicească a Domnului Iisus săvârșesc un păcat împotriva firii. Sfântul Ioan Gură de Aur întrebuințează cuvinte tari pentru acești oameni. El zice, când Hristos vorbește despre fameni de voie, nu înțelege tăierea membrelor, să nu fie una ca asta, ci vorbește de nimicirea cugetelor relei. Pentru că cel ce și-a tăiat membrele se expune blestemului. A tăia membrele este un lucru diavolesc. Este născocirea satanei ca prin aceasta să strice făptura lui Dumnezeu. Cel ce face așa este un ucigaș de oameni. Diavolul a născoci lucrul acesta ca să rătăcească pe oameni și să nimicească libertatea dăruită nouă de Dumnezeu, încredințându-ne că răul este o urmare a naturii fizice. Clement Alexandrin, pe de altă parte, spune și el Adevăratul famen nu este cel ce nu poate, ci este cel care nu vrea să se dedeă la plăceri. Căci, așa cum lămurește și Sfântul Grigore de Nazianz, pe cât este mai de preferat fecioria decât căsătoria, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, pe atât o căsătorie neprihănită este mai de preferat decât o feciorie îndoielnică. Viața feciorelnică este bună, dar dacă ea este devotată lumii și celor pământești, este mai rea decât căsătoria. Dacă prin cuvântul famen se înțelege... Cel care nu este nici bărbat, nici femeie, atunci înțelegem ușor învățătura de baza Domnului Isus cu privire la alcătuirea bisericii sale, cum că fiecare piatră vie este așezată la locul ei și că în această măreață clădire sunt spulberate toate deosebirile de neam, religie, stare socială și sex. În Domnul Hristos trebuie să se ajungă să nu mai fie nici parte bărbătească și nici parte femeiască, cum citim la Galaten 3 cu 28, adică ființe libere de înclinațiile spre ceea ce ar putea să despartă sufletele, fie păcate trupești, fie păcate duhovnicești, cum ar fi slava de șartă, fie duhii de partidă. Famenii erau puși de împărații păgâni ca paznici ai haremului, la femeile împăratului, pentru că pe ei nu-i mai ispiteau acestei femei și împăratul avea siguranță. Tot așa ne vrea Domnul Isus pe noi, cei care de bunăvoie am încheiat un legământ cu El, că îi vom slăji să fim fameni, adică morți față de lume și vii față de împărăția și lucrarea Lui. Iar în înțeles duhovnicesc să nu mai fim ispitiți de femeile din lume, femeile fiind o icoană a partidelor religioase. Cine vrea să fim verguri alipiți numai de Duhul Domnului Isus Hristos, mirele nostru. Deși umblăm numai printre femei, adică printre partide religioase, trebuie să fim liberi de ele. Biserica Domnului Isus Hristos este deasupra tuturor grupărilor religioase. Cine are urechi de auzit să audă și cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Încă un gând. În limba greacă, ultima parte a versetului de mai sus, sună, care zice cine poate să primească lucrul acesta să-l primească, zice așa. Cine poate să cuprindă spațiul acesta să-l cuprindă? Iar la versetul 11, același fel de traducere, adică. Nu toți pot cuprinde spațiul acestui cuvânt, stă scris în loc de nu toți pot primi cuvântul acesta. Unul știe șapte limbi, altul numai una. Unul poate ridica 50 de kilograme, altul numai 5 kilograme, fără să-i poți aduce vină pentru asta. Așa și din tainele lui Dumnezeu. Unii pot cuprinde o parte mai mare, alții una mai mică, fără să avem drept să o sândim pe cei din urmă. Fiecare, după cât a primit din partea lui Dumnezeu, pune totul în slujba trupului lui Hristos, biserica, pentru că în trupul Domnului Hristos totul este de obște. Toate darurile primite de toți sunt pentru toți după cum are nevoie trupul. Evanghelistul Matei ne redă mai departe întâmplările petrecute în versetul 13 de la Matei 19 în felul următor. Atunci au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii îi certau. Câteva gânduri pe marginea acestui verset. Numai peste copilași își pune Domnul Iisus mâinile. El nu poate bine cuvânta o inimă plină de vicrenie și răutate. Cine are o inimă de copilaș, acela să fie sigur că va primi binecuvântarea Domnului. Sinceritatea are valoare mai mare înaintea Domnului chiar decât cunoștința. El nu ne cere cunoștința noastră, nici talentele noastre mai întâi, ci inima sinceră de copilaș. O astfel de inimă va fi pusă în lucrarea lui neapărat. Ucenicii îi certau pe cei care aduceau copilașii la Domnul Isus, s-o cotind că l-ar împiedica în lucrarea sa. O inimă de copilaș niciodată nu îl împiedică pe Domnul și el întotdeauna își face timp de ea, chiar dacă ar veni la el cu lucruri de mică însemnătate, cu lucruri copilărești. zând odată, Ioan Evanghelistul a văzut o prepeliță alergând pe nisip înaintea sa. Ioan a privit-o uimit și s-a mirat de ea. Un preot care l-a observat a zis necăjit. Iată, un... Om atât de însemna și bătrân se bucură de o preperiță care aleargă pe nisip. Mai bine te-ai uitat și tu la ea decât să te murdărești cu fapte urâte și necurate, decât să gândești rău și să judeci pe aproapele, i-a răspuns Ioan. Întâmplarea aceasta este culeasă dintr-o carte apocrifă care se numește Actele lui Ioan. Binele să nu-l judeci aspru niciodată, chiar dacă este naiv. Domnul Isus îi mustră pe ucenici, dar îndreaptă blând pe părinți. Folosul cel mare nu este când copiii sunt aduși, ci când pot veni ei din liberul lor îndemn. Să vină singuri, să nu fie siliți. Dar dacă nu știu, nu pot sau nu-și dau seama, trebuie aduși, trebuie siliți. Căci este aproape cu neputință să mai îndrepți un pom crescut strâmb. Copiii, ca și pomii tineri, cer ca să fie îndrumați cât mai din timp. Comenius Comensky, un mare pedagog ceh creștin de pe la secolul 16 spunea Unica speranță pentru îndreptarea neamului omenesc sunt copiii. Copiii să fie feriți de ispitele lumii și să capete o de educație temenică. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de inimi tinere, fără viclenie. Orice inimă fără păcat este tânără. Să aducem și copilașii noștri la Domnul Isus, dar și inimile noastre să le aducem la El într-o stare de copilaș. Căci bucuria Domnului sunt copilașii. Din gura lor curată ți-ai scos o întăritură de apărare, spune Psalmistul. Cauza Domnului, adevărul Domnului, numele Domnului, găsește apărare numai în inima fără viclenie, numai în gura curată și nefățarnică de copilaș. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția adevărului, a luminii și a dragostei, este acelora cu inima de copilași. Cu cât ai o inimă mai complicată, mai bătrână, mai vicleană, cu atât mai greu poți intra în împărăția adevărului. Să nu certăm pe nimeni cum certau ucenicii din cei ce vin sau sunt aduși la Domnul Isus. Tot ce este adus la El nu poate fi spre rău. Iubiți ascultători, am încheiat aici programul numărul 164 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. foloindu-l mereu ya ja,